uno en lo regalat vier si buruco Hurtzarotik nera bezarora garapena izeneko mintzaldia esken jeku duzu. Gaiasusen e, zertaz izanen da? Iarko mintzaldian aipatuko ditugu e, berak behak berak bizitzen dituen aldaketak. E, izan aldaketa e, psikologikoak e, identitatearen eraikuntzan eta eksperimentazioan. Izan aldaketa fisikoak eta aldaketa sozialak. E, o, pixka bat eskema bat egiteko labuk biltzeko horiek dira, hiru ahdatz nagusiak nera beharen aldaketan berez, eta aipatuko duguna ere da aldaketa guzie horiek e, eragiten dute ere deusoreka bat familian, gure auha auharekin baginuen aheman bat, eta gure auja eraldatzen ari den bezala, be, gure auharekin, gure erabearekin dugun ajemana aldatzen da ere. Eta beraz, aldaketa horiek, postura aldaketa horiek ere ditugu aipatuko biak. Zendako da hangarai berezia aldaketa hori? Psikologia aldeherditik, aldeherdie utxetik eh, da hoja, eh, eh, gehienik markatzen duen garaia, girela gehiago eh, sei urte petikeko garaiohtan. Baina gure jendaktean nera bezaro faxe hogek eh, eragiten ditu beldu hainitz, eta azkenean buraso bezala, eh, kezka edo urtasun gehiagorekin eh, guaitatzen dugu faxe hori, eh, kasik hastapena eh, baino, zentai duritzen zaigu eh, ditugun beldu guziekin, gure eh, landiek handi bat, ondotik edo lanier handi bat zeharkatuko dugula edo krisi bat zeharkatuko dugula. Bainan azkenean, begiratzen balin baditugu zinez statistika utxak, e, ez dugu gehiago kasi krisia ipatu behar edo lanier fase bat, bainan zinez, ala, da eraldaketa fashebat belduja kezka ta urduritasuna aipaturituztanakor gehiago helduen um, helduen uh, alderditik dira zenitzen senta uh, um, gure auja hunditzen ari denez uh, gero ta momentu pas, uh, momentu, gero ta momentu gehiago pasatzen ditu gu gabe normala den bezala eta Giten, parentxen artean, utse giten ditugun momentu horiek edo ikusten ez dugun momentu horiek gure kontroletik desagertzen dira, da ere lehenago ginuen kontrola ilustiua baiziketzen, baina iduritzen zaigu ez girenez hor uh, ahiskugeiago badela. Baina nera ben uh, aldehditik begiratuz, Uh, urte horiek urte horietan bizitzen dituzte emozio intenso batzu eta poz handi batzu eta uh, aski baikorki deskribatzen dituzte bizitzen dituzten uh, momentuak plasexak eta lagunekin partekatzen dituzten momentuak sekulako tokia hartzen dute eta biziki uh, baikorka den garaibat da ere Erran Errandeiteke uh, biziari irekiten leio bat Zeharkatzen dutela? Bai, lehiobat zeharkatzen dutela, eta dela, dena posible den momentu bat, Ekzu bat dituzte sekulako proiektuak, sekulako ideak, sekulako gugoak, -gu dena dena posible balitz bezala. Eta ilusio bat uh, sortzen du gara jogek ere, Exo, badira dira, sekatzen naiz eta ikertzen dut nok naizen eta eksperimentatzen dut, eta bat dira momentu bat zuez baita egingarriak dudakoak baitira. Baina da ere zerbait um, ara, e, stimulazio bat biziki, uh, biziki, on egiten duen hmm. stimulazio bat da ere. Gurazuek nola bizi dute aldaketa hori, kontrolaitza haipatu duzu, lehen ere, eh. Kontrola itza baliatzen du da badira e, burra batzu, eta ez denak, eta ez beha batak zu beha momentuetan, maak zu ditugu momentu batzu hola kontrola gogoa du, sortzen zaigu, baina, badat ez bat kontrola eta babesaren artean, eta e, burra bezala ikasi behar duguna da hor naiz, behar balin baduzu hor e, naiz, beti hor izanen naiz, eta bainan babes horrek ez du guren nerabeak ala ere emozio desatseginak biziko dituzte esperientzia ezain baiko jak, eta horiek ere e, parte hartuko dute era hortan eta gu hor izanen gira ondotik itzake maiteko, edo ondotik batez ere entzuteko, bainan ara, kuadroa segurtatzen dugu eta gero kuadro horren barnean gertatzen dena ez dugu kontrolatzen nahal eta beharik, hmm. zenta esperientzia horiek egin behar dira. Uzu eh, erraiten dute gurasoek ni horti pasatu naiz, beraz baddaki zer den. Beraz lehen eta orain nerabezaroen aldaketa handia sentititzen duzuzuk. Waiko onerabeek duten e, berezitasuna e, zeharkatzen duten garaionen berezitasuna da sare sozial eta telefono eta tresna guzti horiek eskaintzen duten askatasuna eskaintzen duten komunikazioa, eskaintzen duten informazioa eta horrekin diren izaiten aldiren puntu eskurrak, hori berezitasun bat da. Lehen aldikotzala ere gertatzen da, aurrek helduek baino gehiago dakitela. Eta horrek badu efetu berezi bat helduengan da E, ba duzularik tresna behi bat orain maiz gertatzen da afet zure edo zuren erabeak erakusten dizu e, nola martxan den. Eta nik ukanditu telkarrezketak hemen e, buraso batzuekin edo lagun batzuekin janez, ez behnaiz hasi interesatzen gertatzen den guziari, zenta, e, zenta ez dut ezagutzen mundu hori. Beraz, horretan ba da desberdintasuna, baina gero berez, eh uh, astapen astapen aipatzen ginuen uh, uh, garapen psikologiko edo identitate sekatze hortan hori ber prozesua da eta batzuetan buraso bezala tronpatzen gira zentana nahi digu gure nera ber bizia esplikatu esplikatuz guk zer zerkat dugun, etaenez hala hori ezu balioentsat ezasun zentani ara joan naiz eta ez balio baina esperientzia hitz batzuek ez dute ordezkatuko eta nerabek erantzuten dute holakoetan arazoinekin baina ni ez naiz zu Beraz, batzutan, esperientzia behar jezkoa izanen da, ala ere. Noiz gainditzen da. Noiz eh, pasatzen da nera bezaroa. bada? Garai bat, zirkustantzia bat, bizipen bat? Nei, bat duzu, gauk ez dakigu egitean, adin oktan eh, nera bezarotik atera jazira, gehiago Zerbaiten egaiteko e, baliatzen diren um, kunduak dira uh, lanean astea edo burasone txetik joaitea edo uh, bainan azkenean um, ezakigu sobera noiz den pasai hori bainan nohberaren ezagutza pixka bat um, um, segujagoa delarik mm. or, ateratzen da bainan gaukko egunean zaila da zen balin bada nohberaren ezagutza uh, lanbaten atxemaitea Denek uste dut e, inguruan, ezagutzen dugula heldu bat, buraso dena eta nerabe buraxo dena, eta nahi duena lan ezaldatu, edo mm -hmm. sekatzen du, zu, edo psikoterapia bat hasten duena obekibere buruaren ezagutzeko, eta orain horrein gehitzen ditugu gero eta terminologia gehiago esplikatzeko, nerabe ez girela sekulan ateratzen, adira lezadu lezan, le, ah, eh. bon, hainbat eta hainbat, bainan zinez, nera bezaro gordin hori, da um, kolegio-liceo. Egeiten da, amak hogei. Mm. Amak hogei zabala da. Uzu, erreiten da, em, komunikazioa dela tresna efikazena, oberena, nera beekin mm. uh, eguniroko tasuna nintzeko, beraz, mintzatu, mintzatu, mintzatu komunikazioa. batzuen ez daixe, komunikazioa nera beekin, ez? ez. Beraz, komunikazioa baino gehiago nike janezake gehiago dela entzun, entzun, entzun. Zenta, erraiten eh, eh, dugularik behar dela mintzatu, batzutan trompatzen gira eta helduak gira bakarrik mintzu. Eta erraiten dugu gero ba, hemen mintzo naiz, ez dute usi geiten. Eta eh, elduak dugu eh, espazio guzia okupatzen, eh, gu mintzatzeko hortez behar bada obeditugu galderak pausatzea, entzutea, Da inozu, komunikatzea da, e, baina batzutan e, obedogoguk isiltzea toki hori libro usteko ea zerbait mm. egana e, izanen den. Aulkubat galde ingo banizu, zare sozialekin? Hau da, eguneroko e, e, ezinbesteko trez nahorekin? zera ahorkatako zeinileke gura zueri? Uh, jarrera gixara? gisa gixa, a, berbada, beraien, nera beharekin ez da posible, baina behar dute E, interesatu, berrituzte galderak pausatu eta entxeatu ulehtzen e, be, nola martxan diren, ze, ze trukatzen duten sare horrietan, ze, ze interes den, zenta badugu tendentzia, pentsatzea, hori guzia ez dela egiazko bizia, edo ez dela egiazko ahemanak, eta hortan sartzen girelarik... E, behi ustuki komunikazioa ipatzen maik mozten dugu zenta ezgira interesatzen. Eta maiz, nik hemen e, kabinetean jaiten dute, be, ni azkenean nire bura zat, naiz e, nota bat, zenta galatzen dute, zenbat ukan dutan, eta eta orientazio bat, zer egin nahi dutan, eta hortik aratago galderarik ez da sobera. eta Sare sozialek interesatuz, eta ez bakarik, zenta gure aukak ez dira bakarik oktan, baina kontseilu bat balitz eta berbara gehiago interesa erakustea. Zenta jaitea jo, begiratzen duzu interesik ez duten bideoago izetik ajats, bai, baina, ber, galatu berak zeh hartzen duen hortan. Ongi, da, ba, mila esker lurrekarat eta, beraz, mintzaldia, bihar e, ziburuko kolegion. Mila esker.